wa khayra al-hadi hendi o muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa sharra al-umuri muhdathatuhaa, wa kulla muhdathatin bid'a, wa kulla bid'a thun dhalalat, wa kulla dhalalatin fin nar. Të ndërurër besintarë. Vajdojmë me tëjman tënë për tëtjalin, por ardhën e Mesijut e ginjëstra i cili do mashtrojë një pjesën më të madhe të njerëzimit. Ngjarja e ardhjes së të xalit është një nga ngjarjet më të rëndësishme në gjithë historikun e njerëzimit. Për këtë arsye të gjithë profetët kanë paralajmëruar për ardhin e të xalit. Rëndësia E kësaj një gjarjeje vjen sepse a i dhe pretendoj që është zotë edhe këto dhe pretendimit e rem do të ambuloj me një petk shumë të trash dhe të zbukuruar me gjërat e jash zakonshme të cilat kam përten shkak për të mashtruar shumit se njerëzve Shumica e njerëzve kanë por të mashtruar prej këtyre mashtrimeve të tij dhe kanë por të rënë në kurthin e tij dhe kanë por të mohuar Zotin e botëve, do bëhen besimtarë në të xallin. Normalisht ai ka dalë me lejin e Allahut madhëruar dhe Allahu subhanahu wa taala ka lejuar daljen e tij për të përti sporovuar njerëzit, për të shikuar kush është ai i cili do ta besojë të vërtetën dhe kush është ai i cili do ta besojë të, të, të, besoj të kotën. Unë të një do të regojt disa hadithe Në profetisë sënë Allahu lësëllem Janë të gjitha këto fja që do të gjonë Janë hadithe të profetisë sënë Allahu lësëllem Të cilat i kanë radhitur djetarët Në mënyrë të përafort kronologike Si pasinjarevi që mund të ndodhin Të cilat të regojnë shumë detajnë Në lidhje me ardhin e dëgjalit Unë e di Edhe janë në sigurët që edhe pse këto gjerët të cilët do t'i të rëgojmë, do t'i din shumë jeres. Jami sigurë se kur të vitë të gjali shumë për e tyre kam për t'i harruar. Gjithashtu, një piesë për e tyre kam për t'u hutuar për e tyre edhe kam për t'u përshendruar në disa detajet të tjerët të cilët efshehin këtësin e ti. Prandaj...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 Asë nuk ka për të pasu dhe jësët të bëhet kja meti fitnë e më të madhe se fitnë e e dëgjalit. Gjëdo kush që shpoton prej fitnëve që janë për para saj, dë shpëtoj për i saj. Gjëdo kush që shpoton prej fitnëve që janë për para saj, dë shpëtoj për i saj. Kjo të regon në të kundu që kush nuk shpoton prej fitnëve që janë për para e fitnëse dëgjalit, nuk ka përshpëtuar asë prej fitnëse dëgjalit.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 Pastaj vazhdo në profetit sallallahu a.s. dhe thot, gjithdo profet që ka dërguur allahu, e ka parlemruar umetin e ti për ardhin e dhe gjalit që shikon vetëm e njërin sy, e unë po ju parlemruj. Thot profetit sallallahu a.s. e unë po ju parlemruj. Unë jam profet i fundit dhe ju jeni umeti i fundit. A i do të dalë të kju pa tjetër. A i e shi vërtet dhe është aferë, sepse shtë do gjithë që do të vi është apër, do të dal nga që do të zemrohet për njerëzve. Nuk ka për të dal dhe sa të vi koha që të mos ndahet trashgimia dhe të mos gëzohen njerëzit për i plashkës luftës. Kjo këshutu në hadith, do të dal në atë koha kur mos ndahet trashgimia dhe mos gëzohen njerëzit me plashkën e luftës për arsue, kjo është felejimet të një, për arsue sepse do bët, në më musliman në vetëm mosbesentar një luftë të madhe në të cilën do vdesin shumë njerëz. Është do vi serimi i saj më mbrapa. Pastaj do të profeti sallallahu alajhi wasallam. Nëse del kur unë nëse del kur të jem unë ndërmjet jush, unë do dialogoj me të për çdo musliman. Nëse del pas meje, çdo musliman të dialogojë Me të përpishet të, të mposhet të, të përveten e ti, nëse i dhe përparë nëmërshë. Allahu është a i që do të arruet gjithë musliman pas meje, në mën pas dhe gjesë profetit sallatë sallatë sallatë sallatë. Në haditin e umi sallatë sallatë, nëse dhe në pas i të vdes unë, Allahu du t'ju mbroj, Allahu du t'ju mbroj për ti me antë njërezve të mirë. A i do të dalë nga një tokë që është nga lindja i thonë Khurasanë.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 Edhe kjo lajë ka që në një orë që në kohë në profetit sallallahu alai sallam në asë bahan Fëtyre të tyre, dhe më të tyre që i futëve janë simbërojët e veshëra me lëkurë nga jashë Dhe më thënë janë fëtyre të gjerët mbushëra me mishë Dhe më thënë janë fëtyre gjerët Do dalë për një vendi, thotë profetit sallallahu alai sallam dhe me të shamit dhe i rakut Do përhap shkaterim djathas dhe majtas gjithë ndëj, dhe gjithën dhe i të gjalli Sot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, o robritë allahu, e Allahut, qëndroni të fortë. E thaq të gjatë tre herë. O robritë e Allahut, qëndroni të allahu, fortë. Domthonjë qëndroni të fortë në besimin tuaj në Allah dhe mos ulkuni për fitneve të tij. Un do t'ua përshkruaj atë me një përshkrim të tillë që s'e ka treguar as një profet përpara meje. Në hadithin e Ubadës thuhet, un ju kam folur aq shumë për djalin, ai sa ka frikse nuk do të më nuk, nuk do të kuptonit. A i në fillim, thot, unë jam profet, por profet mbasmeje nuk ka, më pas, thot, unë jam zot juaj, por ju nuk keni përta parë zotin tuaj dhe jeri sa të vdisni. Thot, profet i sënë Allah, lisenem, por ju nuk keni përta parë zotin tuaj dhe sa të vdisni. Kjo është një për argumente të shumë të atë ehli sunetit, që besintare du të shikojnë Allah subhanu e talë më zdekjes, dhe nuk mu të shikojnë të përparë vdekjes. Dhe nuk mu të shikojnë të pë Edhe kjo është një par argument e vjithashtu që të dëgjali është mashtrus, sepse njërëzit e shikojnë dëgjalin dhe njërëzit nuk amë për të shikuar Allahën për avdetjes. A i shikojnë vetëm e njërë në sy, thotë profetis sallallahu a.sallem, syrën e majt e ka të rafsh, dhe sy në syrën e majt e ka më të futu se të djathin, e ka syrën e majt të mbuluar me një cip të trash, jeshile, duke si kur tjet një yllë që ndryshon shumë ndërsa syri i tij si i diall sikur të ishin kokorrushin më danse të tjerat. Flokët i ka të shkurtë, ka shumë flok. E nëse nuk mund të dini për të gjithëshka, tani nuk duhet harroni që Zoti juaj nuk është me një sy. Ne mund të xhali shikon vetëm me njërin një sy, me syrin e diall nuk shikon vetë xhali. Edhe i thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, nëse nuk i mbani mend gjithë ato detajet detaj që po ju jap, atë mos harroni që Zoti juaj nuk është me një sy. Ai thotë është Zoti Dhe ka mërkulli, dhe me më që një person normal, i cilë nuk një fe, pa është në, në turma, kur t'i thot dhe gjali, ati që unë më zot, e mëzot, e i thot shiut lëqoje, bjerë, i thot në të mërë në qilë lëqoje shiun, i thot të të nëzirit dhe saret, ato në mërë një që të pësën direks. Dhe thot, allë, nëse, ne, nëse nuk dini për të gjithë shka, të ashi nuk duhet të haroni që Zoti juaj nuk është me një sy. Edhe nëse nuk vini për të çdo gjë, nuk duhet të harroni që Zoti juaj nuk është me një sy. E tha këtë gjë tre herë profeti sallallahu alaihi dhe bëri me shenjën e dy syte të tij profeti sallallahu alaihi. Nuk keni për të parë Zotin tuaj derisa të dëgni thonë në transmetim. Pastaj thot profeti sallallahu alaihi. Ai ecën në tokë. E toka dhe qielli janë të Allahut. A i është iri në moshë, me flokë, me rrisa Me onde Unë e përngjësoj e të Me abdullu zhe i bënu katan është i shkurtër Me kam të shtremta Dhe me sy të zi është e zmerë Në nuk është i zi Pa asë shumë i bardhë është e zmerë Flokët i kam e rrisa është popuritura është e shkruar në balin e ti kafir Kafir dhe hunë mos besimtarë E lexon atë çdo kush që e urrën punën e tij. Çdo person që e urrën punën e tij, e lexon atë, qoftë ky person që ditë lexoi ose që nuk ditë lexoi. Thot në një transmetim, thotë e lexon çdo besimtar që ditë lexoi apo jo. Ja. Për fitnesin e tij është ai ka një xhenet dhe një zjarr, një lumë ujë dhe një mal me bukë. Kamë vete si xheneti dhe xhenhemi thonë në një transmetim. Por zjarri i tij në të vërtetë është xhenet, edhe xheneti i tij në të vërtetë është zjarri. Ai ka pyetur Mughira ibn Shu'be profetin sallallahu alaihi wasallam për t'i thënë: Ata thonë, sa i kam me vetëm mane për i buke, nishi dhe një lum, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ai është shumë i pavlerë tek Allahu subhanahu wa taala. Ka për qëllim profeti sallallahu alaihi wasallam këtu që Allahu më dhon nuk e ka dhënë këto gjëra të rezervoshme sepse është një i me vlerë tek Allahu, por ja ka dhënë si provë dhe fitnë për njerëzit. Në një hadith tjetër thuhet, ai ka më vetë dy lumë i, njëri prej tyre është ujë i bardh në, në shikimin e syrit dhe tjetri zjarri ndezur në shikimin e syrit. Kush e arrin atë prej ujës, O Profeti sallallahu alejhi dhe sellem, dhe dëshiron të pijë ujë, le të pi prej lumit që duket si duket s'është zjarr, do të mbyll syt dhe të, të ul kokën, se ka për gjetur uj të gjetur ujë të ftohtë, të ëmbël, të mirë. Pastaj, kur prandai Profeti sallallahu alejhi prandai Mosi shkatoroni vetë të tuaj e duke shkuar më basti Mosi shkatoroni vetë të tuaj duke shkuar më basti Se pësa i nëtë vërdetët më shtrus A e që duke se është zjarë Futë e kokën të mbyllës Dhe thuj bismillah Futë e kokën të të të shikoj që ishtë uj i ftoht Dhe që duke përme në jashmi që është zjarë Një transmitim thuat Kush hynë në lumin e ti Kush hynë në lumin e ti që duke si kur është ujn If shihet shpërblimi i ti tij dhe i bëhet i detyrueshëm gjunahu i gjunahu për ta. Dhe kush hyn në zjarrin e tij, bëhet i detyrueshëm shpërblimi për të në fshiet gjunahu i tij, sepse kjo trëgon një besimtar vërtet. Kush provohet me zjarrin e tij, let kërkoj ndihmë prej Allahut, do t'i lezojë atij ajetet e parë të Sures Kehf, El Kehf. Sepse ato do ta ruajnë nga fitnëja e tij. Një prej fitnave të tij ndër të tjera është se do t'i thotë shëtarit: Po sigurt të rindjell babain dhe nënën, a do dëshmor se unë jam Zoti i yt? Thot, thot po shëtari po. Atë i vin dy shejtan në formën e babait dhe nënës së tij dhe i thon: O djali jon, ndiqja të sajer Zoti i yt. Gjithashtu një prej fitnave të tij është se do të ketë mundësi që të vrasë një njeri duke e prera të mesharr, ajse e ndan në dy pjesë. Një prej fitnave të ti është se do kaloj në një lagje, do të ftohej që ta besojnë, por ata e përgënjeshtrojnë. E kur largohet prej tyre u ngordhin të gjitha bajtitë. Sprovë për Allahu Subhana ve Tala. Ata nuk e besën të xalin u ngordhin të gjithë bajtit. Një prej fitnave të ti është se do kaloj në një lagje, do të ftohej që ta besojnë, e ata do ta besojnë dhe do të i përgjigjen ftesës të ti. Atëherë Urdëron qilin që të leshojë shion dhe me të vërtet bie shi Dhe urdëron tokën që ti nëzirë të mbila dhe me të vërtet në bimë bimet Aqsa që atë ditë bagëtit e tyre këthehen më të shëndosha, më të mëdha, më, më të ngopëra dhe me më shumë qumështë Së po opëra Allah subhanu ve ta'ala Kalon në ndë një vënd të rënuar dhe i thot tokës në zirën të sartë të tua dhe në djekin atë të sartë e ndjekin dhe gjallin pësare, si që ndjekin bletot më bretërreshën e tyre. A i ka përda një kohë kur njëzit e jenë në kontradita ndëve njëjtjetën, të përqarë, në urejtë me njëjtjetën, të dobë nga feja, dhe kur të mos shkojnë mirë me njëjtjetën, ka përkaluar në gjithë dhe burim, dhe më thëmë në gjithë dhe vend, i palosët ati toka si shpalosët dhe kura e delës apo shkuan çdo bërin, do të thonë nuk do lej vënë pasqenur, çdo vend të banuar ku njerëz e banojnë do shkojnë dhe do t'i thonë njerëzën në në që ta bësojnë. Ai nuk ka për dal derisa ta arrin romakët në Amak ose në Dabeq. Amak dhe Dabeq dy janë dy vende në afërsi të Alepit të Siris. Mbledhin kundër muslimanëve ushtri të madhe dhe mbledhin muslimanë ushtri kundër tyre. Shkojnë për tek ata një ushtri nga Medina, të cilët janë nga njerëz më të mirë në kohë natkoh. Më basi radhitën, thonë romakët, gjithë këshë hadit i profetës sallallahu alesillim. Thonë romakët, në linë të luftojmë ata që kanë marë prej neshë robër, thonë muslimanët jo pasha Allahu nuk ju lemë të gëni gjë me vëlezit tante dhe i luftojnë ata. Dhe jetë një luftë shumë ashpër, nëveqënë muslimanën një grupë që japim besën të vdesin ose të këthenë fitimtarë. Luftënë deres, dhejës, deres e ndalon për luftës në ata dhe këthenë këta dhe ata pa fitore. Të nesër më përsëri veçohen musliman një grup, që japin besën të vdesin ose të kthehen fitimtar, luftojnë derisa i ndalon prej luftës nata dhe kthehen këtë ata pa fitore. Të nesër përsëri veçohen musliman një grup, që japin besën të vdesin ose të kthehen fitimtar, luftojnë derisa i ndalon prej luftës nata dhe kthehen këtë ata pa fitore. Kur vjen dita e katërt, ngrihen muslimanët të gjithë dhe luftojnë kundër tyre. Një e treta e musliman dhe janë mbathin vrapit për luftës. Këtyre nuk ka mundësonë Allah të pëndohen kur, nuk ka mundësonë dhe nuk ka përnohen Allah të pëndimi kur. Një e treta vriten, vriten të luft dhe këta janë dëshmorën më të mirë të këllahu subhanu e tala. Ta Edhe fitoj një e treta të cilët nuk i të mtojnë fitnet më kur. Një e treta që janë fitimtar nuk të mtojnë më asme i loj fitnet që mundodhen dë një. E Allahu e vendosë humbjen në birom Bëjë një luft që nuk është parë ndo njëherë, ose ka thëmë profetësën, ose e tha nuk ka për të parë ndo njëherë, a e sa dhe zogu që kalon bita, bi i ngorë dhe rëpa i kaluar ata. Numërojnë fëmijet e një babajt të cilët ka një qenë një qimë, dhe nuk gjendet për e të tërë vetëm se një, pra ndajtë që plashkë luftë të, të gëzojnë, apo që trashtë gjimit të ndajnë, kur kam vdekur gjith Dhe e sa ta arrinë në Kostandino poj, në Stambolin e sotëm Dhe e qlirojnë të Një transmitim thuat A kene të gjua për një qytet që njëra anë ti është nga toka dhe anë tjetë nga deti Thanë po o i dërgurë e Allahot sallam, tha, Nuk ka për të përë kemeti Dhe e sa ta luftojnë të shtatë të ditë mi Prej pas ardhësve të fëmive të ishakut Dhe më dhe nuk e në rabë Kur të shkojnë atje, nuk kam përduhtuar me shpata dhe asë nuk kam përduhtitu mështiza, por do thonë La ilaha illallah Allahu Akbar dhe bje njëra anë e murëve të qytetit, e cilash në deti. Thonë për herë të të të La ilaha illallah Allahu Akbar dhe bje në tjetërën. Thonë për herë të të të La ilaha illallah Allahu Akbar dhe u hape të qytetit. Hyjnë të dhe thitojnë plaqë kë luftët. Ndërkohë që ata dojen duke ndar plaçën e luftës dhe kanë mbarur shpatat e tyre në pemën e ullirit, u thret shejtani dhe u thotë: Mesihu Dejjal ka shkuar tek familjet tuaja, i hedhin çka kishin në borduar dhe dalin, por ajo nuk është e vërtetë. Ndërgojë 10 veta përpara tyre. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: Unë di jem atë tyre të baballarëve të tyre dhe ngjyrat e kuveve të kujve dhe tyre. Ata janë kalorës si më të mirë mbi faqen e dheut atë ditë kur të vinë në shām, atëherë del dexheli më të vërtet. Nuk le tok pa shkelur dhe pa u futur, pa futur në pushtet, në pushtetin e tij veç katër xhamive. Xhamia e Mekës, xhamia e Madinisë, Mali i Tur dhe xhamia e Aqsa. Ditët e jetës së tij, dexhalet janë 40. Një ditë sa një vit, një ditë sa një muaj, një ditë sa një javë dhe ditët e tjera janë si ditët tuaja, kështu thot profeti sallallahu alaihi wasallam i thonë po ditën që do jetë po ditën që do jetë sa një vit ana mjafton ne në të namazë një ditë fa jo por përcaktoni sa dita të faluni na ditë që sa një vit profeti sallallahu alajhi wasallam u ka thënë sahabëve që nuk mjafton namazë një ditë edhe ç'është thuaj një ditë por ajo është gjatë sa një vit për këtë arsye duhet përcaktuar me parapërgjisi më domosidhje një ditë dhe në basaj do falem namazet Ivan me të shpejtësi do lvizej në tokë. Pa profeti sallallahu alejhi dhe selem, siret që i shtynë nga mbrapa era. Para ardhisë do xhalit do ket 3 vjet të vështira. Do të bien njerëz në tokë uri shumë më madhe. Urdhëron Allahu qiellin në vitin e parë që të ndaloj 1/3 të, të, të, të, të, të, të shiut dhe urdhëron tokën që të ndaloj 1/3 të bimësisë. Më pas urdhëron Allahu vitin e dytë qiellin që të ndaloj 2/3 të shiut dhe urdhëron tokën që të ndaloj 2/3 të bimësisë. Në pasë urdhëronë Allah u vitin e tret, që jellin që të ndalojt të gjithë shion, ajësa nuk bije asë një pikë shi, dhe urdhëronë togë që të ndalojt të gjithë bimsin, dhe nuk mbinë asë gjelëbër dhe ngordin të gjithë fundë draket, kafshët. Për e dhe që ty që do Allah, subhanu ta'ala, i thanë, si mund të jetojnë njëzin atë kohë? Tha profetis salasillem, ata jetojnë me tehlil, me fjallat ilahin Allah, Allahu akbar, subhanu Allah dhe Sto fjalë mund të dikri për kujtimin Allah, e Allahut do t'u as zvendsoj aty ushimin at ditë. Në çdo portë të Mekës dhe të Medinës që shkon Dejxhali e presin atë me lajke në shpatat të zhveshura. Në çdo vend do hyj frika për Dejxalit. Përveç Medinës. Atë ditë ajo do ketë 7 hyrje. Dhe është çuditshme vëllazer, po tash ikosh sot në pamje filmuar nga lart sot Medinën, sot po flas, Medina ka 7 hyrje. Sot, Medina ka shtat hyrje Hadith thuet, edhe që dishme është Kur shkon dhe gjalli, nuk është për më nuk të nuk të hadithe është një hadith tjetë gjithë të rasën dhe një Ahmetit Kur të shkojt dhe gjallin Medina Dhe njitë në malin të ur Edhe do të shikojt gjamine profetis Sallallahu aleyhi sallem Edhe do thot, kjo është kështjela e Ahmetit Sallallahu aleyhi sallem Nuk thot gjamia Por thot, kjo është kështjela e Ahmetit Shikoni sot po si xhamia e Profetit sallallahu alajhi wasallam, po ta shikosh nga larg e duket me vërtet sikur është kështjell. Po ta shikosh edhe më përpara, para 100 vjet ose më shumë, nuk tiptë të pushtypjen e kështjellës dhe as afër kështjellës. Kur sajo më të vërtet sot duket si një kështjellë gjigante me ngjyrë të bardhë. Edhe kur të vitë të Xhalit do thotë kjo është kështjella e Ahmedit, kështu transmeton hadith të saq nga Profeti sallallahu alajhi wasallam. Vazdon Profeti sallallahu alajhi wasallam e thotë në çdo vend do të, të hyj frika brejt të Xhalit përveç Medinës. Atë dita e doket shtat hyrje, në gjdo hyrje rrinë dy me lekë e mbrojnë atë nga mesihut dhe gjallë. Më pas shkon një tokë në, në që quët që që sepë këtë l'gjuruf. Kjo tokë ka ndohë dhe të sot me këtë dhe emri quët sepë këtë dhe qëtë gjuruf. Me këtë dhe emri quët sot qëtë që që l'gjuruf. Edhe është anash Medinës afrë mali të Uhudit, pra në më thënë, nuk është shumë afrë, përdo në afrë me kuptimin në në q edhe është jashtë kufirit të tokës së shenjtë, të cilën e kanë ndaluar profetësoni dhe ka quetur haram. Aty do qëndroni te xhali, edhe do vendos shatorën e ti, edhe ushtrinë e ti, edhe passe do tronditen me dhënë çfarë do të dëgjoni. Thotë, më pas shkon në një tokë kripuri që nuk mbin. Në të bimin pothuajse fare mbas malit u huaj vendos shatorën e ti atje. Vendos shatorën e ti atje. Është tokë e njohur sot, sot ka dhe banor, madje ka periut që jetojnë sot atje dhe banojnë në dojvëndi cilin, në cilin ka thëmë profetës sërëm që e të të videt gjali më pas dridhët medina të rëherë tërmet nungeret as një munafik ose munafike pa dal të kaji munafik dhe munafike kështu e pastron medina pislikun prej saj si që lërgon kaceku pislikun e hekurt kërfutët në zjarë atë ditë kju e dita e shtotimit më të shumë të që dalin të kaji janë gra a se të rëgon një hadith Ço shkon i zotit shtëpisë edhe i lidh gratë e tij militare që mund shkojnë tek Belgjale për të për mos mohuar për mos mos më dal nga feja. Dretohet për të kënë një besimtar i rinë në mosh. Ai atë ditë është njeriu më i mirë ose nga më të mirët. E takojnë atë ushtarët e armatosur, ushtarët e Belgjalis. E i thon, "Për kujë jeniosur?" Thotë, "Për tek ky që ka dal, domthon, që përndoi Zot." I thon, "A nuk beson tek Zoti jon?" Thot, zotu një nuk është i pa njohur për ne. Ate re të thonë vritëni. Thot, njerë për tyre, a nuk, a nuk ju ka ndaluar, zotu juaj, që të vrisë një njëri pa, pa e quar të ka i për para. Ate re qojnë atë të të, të dëgjali. Kure shikonët e besimtari, thot, o njerës. Thot, o njerës, dëshmoj se kërës dëgjali për dhe cilin e ka fornë në profetisë sallallahu a.s.w. Ate urdhëron të gjali që ta shtrinë, e u thot merëni dhe shtrinë, e rahin në bakë dhe në kurrisë, më pasi thot a nuk beson të kunë, thot ti e mesifë u gjinë shtarë. Thot të gjali, por nëse e vrasë dhe e një gjandë për sëri, a do dyshonin në këtë qeshë dhe mëdhën që unë e mëzot juaj, i thonë jo, ja, në mështarë të ti. Ate urdhëron disa njës dhe e presin me sharë, E presi me shardjali nga koga dhe të kamë, në kështu e vretë, të lëfën e vrasin, në më nëndajnë përgjusëm. E të në dëgjali në me dy pjesëve, dhe me pas i thot në ngriho, dhe i ngrijet në këmë, bashkohet të rupitit dhe i ngrijet në këmë, si kur në i gjallë, normalisht i gjallë. E thëretët thër të ati i shkërqen fytyra nga i qeshura, i thot a beson të kun, i thot djali pasha Allahun, më shtua më shumë siguria që ti i dëgjali. Më pasohet njerëzve djalit, o njerëz, ai nuk ka mundësi të bëjë gjë me njëri pas meje. Atë e merr dëxali për ta thyer, por aty i bëhet qafa për i bakri dhe nuk ka mundësi të bëjë asgjë. Atë atë e kap atë për i duar dhe për këmbëz dhe e hedh. Njerëzit mendojnë se ai i në zjarë, por, por hodh në zjarr, por por ai u hodh në xhenet sepse dëxali e hodhi në zjarrin e tij, i cili si në të vërtetë është xhenet, nëse xheneti i ndërtohet zjarr. Sot profeti sallallahu alajhi wasallam për të djalin Ky është dëshmori më i madh tek Zoti i Botrave. Do të thë ky është dëshmori më i madh tek Zoti i Botrave, sepse kjo është e ngjashme me atë që ka thëgur profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithën e saq që thotë, dëshmori më i madh tek Allahu subhanahu wa taala ditën e gjykimit është një person i cili shkon tek një mbret xhagatari, e urdhëron atë për të mira, e ndalon nga të këqijat dhe këy mbret e vret ata. Ky është dëshmori më i madh tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe Gjakatarët më mëdhë dhe kriminali më i madh që mund të ketë regjistruar ndër gjithë mbretërinë në Dynja e A është Dexhali. Për çarsyje edhe ai dhe ky djalë i cili vritet nga dorët e Dexhalit normalisht është dëshmuar më i madh ndër gjithë fat të cilët dalin edhe shkojnë edhe i këshillojnë mbretërit dhe i ndalojnë në qytet. Më pas e drejtojnë me lajket Dexhalin drejt shamit. Dhe sa shkon në malin Ilia dhe rrethon një grup muslimanësh i rrethon muslimanët në malin Iliad Dexhall dhe ky është hundi, fundi i jetës së tij. Hasin muslimanët shumë vështirësi. Njerëzit ikin prej Dexhallit nëpër male, ikin vrapon nëpër male. Thot "U Mushrik bin Tu e bil Akr, oi dërguri i Allahut ku janë arabët atë ditë?" Tha profeti sallallahu alajhi wasallam, "Atë atë ditë do janë pak drejtuesit e ty do jë një 1000 njerë i mi, domon Mehdi. Për fëtës sëllë allohen e sëllëm, me hdhjesh për familjes time, për familje të fatimes, do të regulloj atë, Allah për një natë, emri ti për putë dhe emri tim, dhe emri babajt tim, e emri babajt tim, nuk ka flokë në fillin të kokës, hundën e ka të gjatë të holë, do të mbushi, të okën me dresi si që mbush me padresi, dhe më për para ti do së ndojë i 7 vjetë. Pasën ka thëmë profetis sëllë allohen e sëllëm, Dy grupe për yumi meditim i kanë ruajtur Allahu prej zjarrit. Një grup që do luftoj Indin, ata të cilët do shkojnë në Ind dhe ushtruajnë Indin kënde nën mbasdekës profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe grupi tjetër që do shpërtojnë nga zjarri janë grupi që do jetë me Isën bin Merijes alayhi salatu wassalam, ku shpejësuhet takon atë leti japati prej meje salam. Kështu oh vëllezër profeti sallallahu alajhi wasallam tregon në këtë ngjarje të cilat do vinë dhe do ndodhin, tregon Njërë e të mëdha të, të cilët do kalojnë të njërzimi Edhe për këtëry njërë e më mëdha është ardhjet dhe të gjalit Dhe Allahu subhanu e taale me më shirë në vetë Nuk e ka bërë ardhjen e ti Sikur se nuk e ka bërë ardhjen e gjdo të kote që të këtë bërë zimësi Për kundës e ka bërë ardhjen e ti dhe gjdo të kote për para ti Qa jo tjetë e shkurëtër, tjetë për një farkohet Pastaj Allahu i më dhëruar siltë vërt wa ne këdhjuhu bin haqqa në albatil, fëtë Allah i më dhurë ne godasim të kotën mandut bërtetës, fejda hu e zahika dhe ju largohat. Shtu Allah subhanu e ta'ala pasajnë basë të kësajt këtë që përhap, s'ilë robin e ti dhe të dërguar në ti, Isa në rihë salatu e selam, i cili e vred të gjale me dorë në ti, lusë Allah në më dhuruar në ruaj nga fitën e të gjale dhe nga gjdo fitën e një të dhëmjë. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi e gjnain, ima ba'd. Ka thëmë profetis sallallahu alaihi sallamu në vazhdim, në të sinën të regonë për zbritën e Isis alaihi sallam. Thot, ndërkohë që imami i muslimane dhe ishe duke dalë për të falë në mazën e sabaut, zbret Isa, biri, merjemës, alaihi sallatu wa salam. Pre që i dhe të gminarje e bardë, në linde dhe damaskut, i veshë me dy robët të njërosura me warsë dhe zafer Ka vendosur duart e tij mbi, dykra, mbi dhe dy krah, mbi krahat e dy me lekve. Kur e ul kokën dhe e ngrej kullën dijer sikur të jenë gurtë të çmuar, nuk mundet për ndonjë besim për ndonjë për asnjë mosbesimtar që ta që ta arrij frymë atij të mos zdes. Frymë atij arrin sa arrin shikimi i ti. tij. Po profeti sallallahu alejhi wasallam nuk ka ndërmjet meje dhe atij asnjë profet, ai do të zbresë. Prandaj njiheni atë nga këto shenja.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 Edhe njerëz kanë pretenduar për Isën alayhis salam që ai është Zoti. Dhe Allah më dëuuar e dërgon Mesihun e vërtet Isën alayhis salam, që t'u tregojë njerëzve që nuk është Zot, por robi i Zotit, edhe për të vrarë atë që pretendon se është Zot. Si për të thënë njerëzve që çdo kush pretendon për mua se unë jam Zoti, do ta vras si kanë vrarë këtë. Këtë lloj njeriu i cili pretendon se është Zot. Edhe me të vërtetë mbasit vi Isa alayhis salam tok, do zhduken të gjitha fetë përveç Islamit. Sepse feja e të gjithë profetëve o oh, vlezër është vetëm Islami. Islami do thonë nën shtrim ndaj Allahut subhanahu wa taala ndaj urdhrave të Tij. Kjo është feja në cilën ka ftuar Musa alayhis salam. Kjo është feja në cilën ka ftuar David alayhis salam. Kjo është feja në cilën ka ftuar Isa alayhis salam. Ani e adhurullah Rabbi wa Rabbukum adhruni fatam Allah zotin tim dhe zotin tuaj. Mirpo njerzit e deformuan fen dhe e bënën isën Aleyselam me pun zot. Pandaj Allah më dhurou me ursinë e vet do ta dërgojë tek fund far për t'u treguar njerëzve që ai nuk e zot. Wa im min ahli alkitabi illa yu'mina an-nabi qabla yawm alqiyamah. Të gjithë idhatar ndjekësit e librave më të mëparshëm do ta besojnë Isën para Kiametit. Do ta besojnë gjithë kur të zbesejnë tokë. Thuam meumul qiyamati yekunu aleim shahida. Pastaj ditën e gjykimit ai do jet dëshmitar kundër tyre përse ata e kanë besuar atë Zot përveç Allahu subhanahu wa taala. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam i lufton njerëzit për islamin, thyen kryqin, vretin derën dhe heq gjizjen. Pa asaj që i merr që marrshët islam muzbesimtarëve që janë krishterë ose xhifut. E hey, sepse nuk ka më fe tjetër. Ata që po e mendonin se si ishin besimtarë nisën, erdhi vetisa dhe u tregojë që nuk është më vërtet feja juaj. I shkatërron Allahu në kohën e ditë të gjitha fetë veç Islamit. Si do i thot profeti sallallahu alajhi wasallam, si do të jetë gjë ndaj juaj kur të zbresh tek ju i biri i Meryemës dhe drejtuesi juaj do të jetë për yush. Dhe në një, një transmetim thuhet, "Dhe do t'ju drejtoj ju për yush." I thotë ibn Abi Bib transmetuesit hadithit, a e di se çdo më thon kjo? I thash më thuaj. Fa ju drejton ju me librin e Zotit tuaj dhe me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kthehet imam i mbrapsh mbas Isa alaihi salam, që dal Isa alaihi salam profeti i Allahut imam dhe i thotë: "Faluti para nesh." Isa alaihi salatu alaihi salam vendos dorën e tij me shpatullave dhe, dhe i thotë: "Jo, ju jeni të parë për njëri tjetrin si nderim prej Allahut për këtë ummet." përndaj dil falu, falu ti dhe falet imami të të të njëshmehdi imami të tëre. Më pas, shkon dhe gjali në malin ili ja, si që të rëgumë nartë. Edhe rëthon, rëthon në të një grupë muslimanësh. Ata thonë, muslimanët, qëfar pris një për këti taguti, në luftojnë e të dhejë, sa të shkonit të kallahu, ose të fitonit dhe vendosin që të luftojnë, kur të vijagimi. Ndërkoh, që ishën duke përgat për Po përgatis në reshtat, o thiri kameti për të falë në mazën sabaut, dhe i ven Isa, birë më rjemës, a.s. dhe delimam, kër e ngre kogën nga rukuja, thotë se mi Allahul i men hamideh, ka të në Allahul mesihat dëgjal, dhe të digjonë Allahua të që falëndëron e vraftë Allahul mesihun dëgjal, dhe indihmovë muslimanët, pastaj u thotë muslimanët dhe hapin i portat, mas ty është dëgjali me 17.000 që futë, e që diqme, që futët gjithë mënë në gjithë dhe kohë njërëzit më të rryher i ka malkuar Allah në Koran i ka malkuar profetet e më pashëm i ka malkuar Daudi a.s. edhe Isa a.s. ata rendin më zdo pisliku i ke ata më zdo mashtrimi i ke ata më zdo kufri i ke ata e me gjithët të shikoj sot në bot që futët janë njërëzit që respektojnë më shumë nga të gjithë të tjërët sepse në të vërdet kjoj gjenetit tjëre por dovi k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 Do shtypen, do vriten, do kherën nga anë nga duar të muslimanëve Hapin portën muslimanët Më bastu e ndërë dëgjali me 17.000 qifutë Gjitë kanë shpata dhe janë veshëm në roba e shile Atere kërkon Isa dë, Isa al-Islam kërkon dëgjali me, me qifutëve Shkon Isa me eshte në ti drejt dëgjalit Se përse dhe, dhe dëgjali për qifutëve është Dhe kërë shikonë të dëgjali shkri, jesit shkri e të kripa në uj, me nësë do të alinë dhe të shkri e deset vdiste, por Allah i më dhruar ja mundson isës që e i të avras me dorën e ti dhe të shikoj gjaku në dëgjali që të del nga trupi ti, me herështë e me isës. E arinë të isa a.s. basi e ndjek dhe dëgjali janë badhë vrapit, e arinë të në portën mindore të qëtë Babu Ludd është në Jordani, një vëndë të qët Në ndodhë një ndanimumtrisht. I mundo Allah që futot dhe i lënçon muslimanëve që ti luftojnë e ti mundin ata. Ai sa nuk ngjenet as gjë që ka krijuar Allahu pa së cilës shihen çifutot. Pa e bër Allahu të plas qoftë gur, dru, mur dhe kafsh përveç pemës garkad, sepse ajo shpejën për pemën e tjera, thotë çdo gjë, gjithë thotë o robi Allahut, o musliman, këtu mbas meje është një çifut prandaj eja dhe vrit ata. Eja dhe thërë Jeton muslimin, jeton njerëzit pas tij, pas dëxalit, 7 vjet pa pasur në mëtyre as një armiqsi. Po profeti sallallahu alajhi wasallam, do të jetë Isa alajhi salatu wasalam, vërtetuesi i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam po umetin e tij, gjykuesi i drejtë për ta, drejtuesi i udhëzuar dhe i drejtë, i lufton njerëzit për Islam, parën Islamin, që kanë në Islamin, thyen kryqin, e thërë derrën, e vret darrët, shfuqizon xhizjin, nuk e merr sadakan, qoftë edhe dela apo dheve nargohet urrejtë hasedi nga njerzit thrasin njerzit kush e pronon sadakan por nuk e pron nuk gjen askën për ta pronuar a është do jet një sërsh dhe më e mirë se gjithë bota dhe çka bën ataj ne do të jetë lutja vetëm për Allahun Zotin e botrave pasha atë në dorë të cilit e shpirti im do bëj talbie do shkoj do shkoj shk shk për hajde për umre ne bej kalloh me bej dhe dobejt të lbinje i biri mërjemës në rrugën e rrahu hasë, për haqës e për umërës e për të dyja. Më pas, vintek isa biri mërjemës disa njëres, që i kam brejtur Allahu për e dëgjalit, dhe a i uafshin fytyre dhe tyre, dhe u tregonë atyre gradët që ka në ta në gjennet, kur ndërko i shpallë Allahu subhanu e talë e isa le i selam, së unë kam zjerë një grubën të madhë njerëzisht që nuk kam mund si askur shti luftoj e ta Isa a.s. u afshim fytyrët besimtarëve që janë spërvuar nga dëgjali dhe kanë qëndruar të fort dhe u të regonë atyre gradat që ka në ta në gjënetë. Ky është përfundimi i besimit o dhmeze, përfundimi të kotës dhe i, dhe i kotsis dhe atyre që ndekin të kotës në shkaterim, o ma kejdu il kafirin e illa fi bolal, mashtrimi dhe drejhia mos besimtarëve është në humbje,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 është parathën fjala jonë, në e ka shkrujtë Allah në lëvëhi mahfudhë pësë dhëtë një vjetë parësët këriorit që i dhe tokënë. O në qadë sëbëqatë kelimetuna li ibadin e lëmësëllim, inë hum, lë humul mansurun, ata janë fitimtarët, o inë gjundëna lë humul galibun dhe ushtëria jonë dhe jetë fitimtarët. Kështu ka bendosur Allah subhanu wa ta'ala, këtëbë Allahul aghli bënna anë o rusuli, e ka shkruj Do fitoj e vërteta, mos ju mashtroj o njërez dopsi e muslimanve që është sot, dhe që ata në bjën të të vëvekt, dhe të dobo dhe jetim, dhe mos ju mashtroj gjëndja e fryrë e kufri dhe mosbesimit, se ata se shpetit do mbarejnë, ata në si flutska e sapunit, e cila ku vjene vërteta e lërgonet e dhe e shdukëta, ata në si erësira që në ardhin e dritës dhe shdukët, Nuk ka rëndin në duart tona, por në duart e dikujt tjetër. Islami ka për tu ngritur. Ne na mjaftojnë që të sakrifikojmë për të çdo gjë që kemi mundsi, ashtu ku ndodhemi qe Allahu i madhruar në ershëmblimin tonë. Çdo njeri prej nesh ka marr stafetën e Islamit dhe do ta dorëzojë te breza që janë më pas. Kush e dorëzon atë Islam të pas, siç e si që ka marr, ai është fitimtar, dhe ai ka bërë detyrën e tij ndem Islamit. Në, në kush e dorëzon atë të ndryshuar, të deformuar të zhytu në gjunafën dhe në kufrë dhe në shirqe dhe në bidatë e në radhë, a i doja blogëri për pa Allah subhanu e taala. Edhe Allah i madhurur nuk ka nevoj për atatët cilët në ndryshen fenetij. Allah i madhurur nuk ka nevoj për, për, për asë këndë, por Allah subhanu e taala për nësë përvonë. Ne imi në provim, edhe Allah subhanu e ta do shikoj për nesh, a jemi të sinqertë apo jo, dhe përfundimi është për të sinqertët